čija jeste korijen od svih ostalih radosnih pozdrava i radosnih pozdravlja jer Hristovo Vaskresenje u čijem se svjedlosti nalazimo jeste uzlog I izvor svih postavih radosti, svih postavih razmov u krajnjem uzrok i našeg daj Bože vaskrse u onom punom smijskoj i silom. Ako je gospod da jeste čokod, onda je sveti veliku mučanik jeorgije glas koji daje pohilom glas i to gde daje no i u ono vreme je u dodalnom današnjega ta ovoza rad dirao srca i, rađa i evo, Vidimo u razviju sestreda ovaj praznik iz godine u godinu, tu je uvijek u svoje vrijeme, uvijek u svojoj sili. Može čovek slobodno da postavi pitanje to, zašto uopšte da praznamo svetu pravipom učenike Georgije i kakav je smisel prazniti. Mogu bi to pitanje da postavimo i možemo ga i večerest postaviti. Zašto bi mi stavili svetog velikom učenike Georgije? Ta slava, brazo sestre, ona je nama i ovaj praznik je nasratan. Sveti velikom učenik Georgije se proslavio na nebesinu. I to slavde je saradio i stekao krvlju i žrtvom kojom odgovorio na krv i žrtvu Boga njegov. I ovim praznikom on i nas poziva. Dakle, drugo važno da imamo ispravnu misel vezanu za praznik. Dakle, praznik nas poziva da ga slijedi i da i sami podražavamo njegovu vjeru, njegovo življenje po mjeranoj dalovima kojima nas je A on je jedan od velitih svjedoka prije svega istine da je Bog ustao iz mrtve i njegovo ime i prazni koji danas prazvujemo jesu u direktnoj vezi sa Vaskrsenjem Gospodnjem i zaista je lijepo što ga evo danas stavimo u nedelji Tominoj nedelji, nedelji koja na jedan specifičan način potvrđuje velike istine da je Bog postao čovjek do toga da je i kosti primljeno na sebe, kosti koje su opipale domine ruke. Ljudska, kako je to dilu, da će ljudska ruka dodiruje Božiju kost. Za čovjeka to je veliki dar, velika utjeka na žalost, Danas je u ljudima ostalo malo ljudsko, sve više životinsko pa se je radost povukva što ne znači da ne treba da se radujemo ali prosto taj spolesnik dio naše prirode se ugasio u našem rodu i sve više dajemo simptome bespolesnik pa nam je zato i radost mala i niža od radosti bespolesnik jer bespolesni se još a ljudi sve više dižu u ruku direktno i odmah ili postepeno u dugom nizu godina, izvršavajući samoubist. A sve zbog toga što se ne raduje u poloploćenju Božije, što ne cijene kosti Božije, što ne cijene vas krasenje kao veliki dan, svakome ko jeste čovjek. Vaskresenje je opšti dar, opšta ponuda, opšta mogućnost koja je za svakog čovjeka. Nema ni jednog čovjeka koji dolazi na svijet, a da ga ne opasija sljetlost Hristova. A to je u ta da sljetlost Vaskresenje zaprihaženo da je to svjetlost koja obasla svakog čovjeka koji dovezi na svijet. Bez obzira gdje je rođen, ali potencijalno, braće i sestre, svi smo obasljani tom svjetlošću. A treba je primiti i unijeti u srce vjeru, jer vjera otvara dublje prostore, prizda našeg vjerom se otvara srpce, Nadom se produpljuje srce i ljubavlju se osvaruje carstvo nebeso u namo sami. To je taj put Bogu poznanja, put Bogu sozrcanja, put od spolja kao unutra i iz srca ka beskrajnim visinama i dubinama biće Boži. To je ta velika tajna kojom smo mi okruženi. I velika je tragedija, braćo i srce, kad nam sujeta, mnogo briže, pojede ono dragocijeno vrijeme koje nazivamo danom, satom, minutima. To je sve dragocijeno vrijeme koje je prožeto velikim pozivom na vječno proženstvo. Svaki trenutak, svaka sekunda u sebi sadrži poziv na vječno proženstvo. I kad čovjek pogleda koliko u jednom danu, u 24 sata, ima minuta, a svaka minuta koliko sekundi se drži u sebi, a svaka sekunda, broći sestre, u sebi ima poziv na vječnu obroženost. I onda čovjek pomože da ne primijeti veliku obroženost i veliki bravo svoje božnje. A bez vjera u vas prstvog bez vjera da naš Bog ima i posti i da ima i rad se ta post може и поковедати, а и додирнути без вјере у опоћење Божје у смрт и у воскресење Господње свото време постане страшен амбијет у коме се срце веди, мрзне и гаси волје и жерам за живот. И онда човек не жери више да I prekraćuje ono što mu je Bog dao da stekne ono čemu kraja neće biti ako, ako se do toga, broći sestre, uz Božju pomoću dođe. Tako da grijeh samobijstva strašan grigljama velikoj ljubavi Božke. Ponavljamo i onaj vid sam ubista koje se vrši odmah i sad, iz prvog pokušaja, a i ubijanje sebe time što živimo daleko od života, daleko od crkve, izvan crkve. Šta je drugo život izvan crkve do pokušaja sam ubista? Šta je drugo preziranje svete tajne, tričašće, do neprestano umrtljivanje sebe? Šta je drugo odbaciranje crkve, odbaciranje njenih glavnog zlova, njenih vječnih izvorišta, do ubijanih crkve, šta je drugo život u grijehu, do pucanju crkve. A Gospod je došao da nam se dao, došao pokazao nam kosti, govorio nam posljedno svetog spresenja, a da jeste tako, Evo nam svjedoka, i to je jedno od velikih međusvjedocima, među mučenicima velikog pobjedu nos. onoga koji je njegod se pojavio svojim moćnim imenom pobjedunosti. Evo i danas ovaj svijet sa njegovom skalamerijom i velikim i u isto vrima praznim imenima veliki pristoj od praznih i dejavnim praznicima, evo ga i svetljivom učenim, veliki dnes vojske gospodnje, evo ga i danas sa svojim svetim imenom, i, i odnosi pobjedu. Današnji praznik, prazni sestre, jeste pobjeda nad duhom ovoga svih. Evo, i danas, kad praznimo svetovo Ćorđa, mi vjerujemo u bješnem I to past brati i samo jednim imenom pobjeđujemo svo imena uga svijeta, sve važne krajske, sve važne bogove, to jest idole. Sa svit pobjeđujemo samo jednim imenom. Ime Svetog proroka pomoćnika Georgija, Svetog a da ne govorimo svim onim drugim pobjednicima i velikim svedocima velike istine da je Bog zaista postao čovjek da je kao čovjek postradao, umalo, vaskrsao i da je kao čovjek uzneseno nebesa i da kao Bogu čovjek i nas, ljude, prizivamo svoju svetu crkvu da postanemo Bogom. Kroz njega i zahvaljujući bogdolični bovi žrti. Jer bez toga ne može se postati bol. Možeš biti samo čovjek, možeš biti i vrlo dobar čovjek, možeš biti i super čovjek, ali ako se ne sjediniš sa njim, uhvatit će te smrt i smrbiti. A ako se uhvatiš za njegovu kost, se uhvatiš vjerovom, nadom i dubavom za njega, onda smrt polomiće zubi na tebi kao što bi ti polomila i na tijelu gospodnje. Jer će smrt kad posjeti i naš dom, naša tijela, našu dušu, prepoznati silu vaskarskog gospoda nam, kroz vsesu. A da i jeste tako, evo, opet, sveti velikomučni Georgij, gdje je smrt, reći sestva, danas? Gdje je smrt, doliku, skoro sedamnest vjehova od velikog ispovedišnog svetoga Georgij, gdje je smrt danas? Evo ga praznujemo, i to ne samo mi, praznuje ga punoće vasiljanske crkve, I prazdno je na svetim nebesima, na svi sveti angeli i svi svetitelji, svi sveti mučenici, jer je među njima veliki i veliko mučenik među mučenicima. Tako da je veliki hlabojsko za sve nas, što smo sveo ovdje danas, bezogljiva što svema mnogo, ali sabrali smo se oko velikog čovjeka. Možemo slobno reći, oko Boga čovjeka popravljati, jer Sv. Georgij je postao Bogu popravljati i zato je mu ime tako moćno i zato se posrodao u crkvi do dana na našnje. I zato i njegove koste, odnosno njegove moše, svjedoče da je Bog imao koste, jer otpucilo je njegovim kostima ako Bog nije primio koste jer upravo iz tih životvornih postiju i njegove poste su primjile silu, te i danas prepoznajemo kao moćne i cijele. I zahvaljujući velikoj milosti Božjelji i brizi za sve pravoslavni hrišćan, pa i za nas koji živimo u ovom gradu i u ovoj svetoj bitri i mi imamo česticu njegovih svetih moština koje su primjile Благодар и силу от обоплаченого Бога, тако и Бога, који је примил кости на себе. Тако да вечера селивајујусь чесечу чудотворних, моштию или кости света га великомућенека Георгия и ми да примемо, глајцове сестра, богодар Божњу da primimo i da je držimo čisto, pravoslavno, vjerom, živeći onako kako nas ona uči, kako je učila mnogo prije nas, kako će daj Bože učiti narod do kraja svijeta i vijeki, do početka vječnosti i osmog dana. A da da svjeti, Georgije, i nama snage i njegove vjerenje u ovom ispovedu što da izdržimo u ovim teškim vremenima u vremenima koja upravo traže i pozivuje nam učenjištvo traže učenike i koja kao malo koja druga proti sestve daju i priliku da se vjera posvjedoči da se ispovijedi isiniti Bogu u ovom moru važnih vjera i šumi važnih bogova i idole, da i mi, vođani, sokoljeni hrabreni, i hrabrani velikim i čudesnim i moćnim primjerom svetog velikomučnika Georgija, mladog Georgija, dakle nekolih 30 godina, kad je osvojio e, neprolazno svalo Sa nepunih 30 godina zaradio je nepovolaznoj Da njegov primjer pomogni i nama, da se ne odgriznemo i da se ne odreknemo jedino istini tog Boga obođenog Boga čovjeka Ičeva Hrista kome sa Otcem i Duhom Svetim neke vjetna glava i slavom. Аа, Боже, Христос Господь